Jó lett vagy rossz, ha a mesterséges intelligencia a törvényeket? A brazil történet után szó lesz egy felmérés kapcsán, hogy kihalnak-e a marketingesek. Hogyan bírkoztak meg a vállalatok a mesterséges intelligencia integrálásával? Aztán szó lesz a Google újdonságáról, a Gemini AI-ról, a munkahelyi és a köznyelv találkozásáról, és arról, hogy miért színesek az USB csatlakozók és kábelek. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő részbe Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma az Aztartársaságban dr. Bódi Zoltán, a Magyarság Kutatóintézet főmunkatársa. Szia Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Justin Viktor, az IT Business újságírója. Sziasztok és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A vonalunkban keleti Artur kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonságnapi alapítója bankok városából. Szia Artur! Helló, sziasztok és kellemes perceket kívánok mindenkinek! És Kovács Tücsi Mihály Szifi író, a Galaktika magazin tudományos vezetője itt a stúdióban. Kellemes egy órát mindenkinek! És aztán még kapcsoljuk a műsorban Lévai Rihárdot, a LiftUp Akadémia képzésvezetőjét is. ajánlom a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, valamint oldalunk a Facebookon. Mindegyik egyetlen kattintásnyi távolságra van, hogyha önök, a hallgatók eljönnek a postmodern.hu oldalra. Hogyha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu oldalon. Kezdjük ma is egy kerekasztal körkérdéssel, mégpedig a világ első, mesterséges intelligencia által írt, és a törvényhozás által megszavazott törvény témájával. Brazíliában történt ez a story és állítólag véletlenül fogadták el ezt a törvényt. Ez hogy lehet? Várjunk egy kicsit, utána néztem a hírnek. Tehát ez egy... Lettük, ne, az is lehet egyébként. Hát ezt nyilván innen nem tudom megállapítani. Kacsák fogadták el? Kacsák fogadták el, igen. igen. Fürdőkádban úszkáló gumi kacsák. Igen, jó. Okay. Ez egy helyhatósági jogszabály, tehát a, nem a jogi hierarchia csúcsán lévő szabályozóról beszélünk. Mert ott már több ilyet elfogadtak. <gül> akkor az rendelet. Tehát, hogyha a helyhatóság, akkor egy helyi rendelet lehet. Igen, valószínűleg igen. És a... A probléma ezzel az egészen az hogy véletlenül nem lehet elfogadni egy jogszabályt, egy rendeltet. Az egy tudatos jogszabály előkészítő, jogszabályalkotó és elfogadó és érvényesítő mechanizmus. Tehát itt nincsenek, csak olyan nem véletlenül de van, amit elfogadnak. Nem, nem véletlenül, megnyomták azokat a gombokat, de nem tudták a szavazóképviselők, hogy az. egy olyan szabályt fogadnak el, amit a mesterséges intelligencia írt. És, és ez a lényeg így teljes, mert különben mi is félre informálunk, Igen. tehát azért erre figyeljünk. És uh, a, a dologgal a legnagyobb probléma tegyük hogy ez tényleg igaz, és tényleg így megtörtént. Uh, a legnagyobb probléma az, hogy az a mesterséges intelligencia, meg is nevezték azt a mesterséges intelligencia technológiát, amit alkalmaztak, hogy ez egy globális technológia. Állítólag Open AI, gpt Ez egy globális technológia, és a legnagyobb problémája az, hogy nincs lokális kultúra ismerete, csak minimális. Már pedig jogszabályt kizárólag úgy lehet hozni, hogy egyrészt a terminológiája koherens, tehát megfelel a jogszabályi környezetnek, másrészt a jogszabályi tartalma is tökéletesen illeszkedik a jogszabályi környezetbe, tehát az összes kapcsolódó jogszabályhoz jól illeszkedik, és ez egy többszörös ellenőrzési mechanizmuson. Úgy nevezik a jogalkotásban hogy kodifikációs mechanizmuson kell, hogy keresztül menjen. Jó, várjál Zoli, mert az így most annyira szakszerű, ahogy te ezt most mondod, de hát azért mi el tudjuk szerintem képzelni azt az esetet is, hogy el se olvasták a képviselők azt a rendelet tervezetet, Én hanem tök... egyszerűen csak nyomták a gombot, és Én aztán tök tök később előtt ki. Innentők ezzel bármit be lehet adni. Artur? Hát, ha a, a, jól tudom, az történt, hogy aki ezt felterjesztette ezt a javaslatot, az utólag azt állítja, hogy azért nem vallotta be, hogy ezt a chat GPT-vel készítette, mert akkor biztos, hogy nem megy át. Most ez, ez azért zárójelben megjegyzem, hogy, hogy ez kb. az, az amit te mondtál. Igen, ez kb. az, amit te mondtál, Zoli, hogy persze, hogy nem megy át, mert akkor azt mondják, hogy ez nem volt tisztességesen végig át, nem gondolták el tisztességesen, viszont azért annyiban vitatkoznék veled, hogy ezeket a technológiákat már felkészítették arra, hogy tudsz neki adni dokumentumokat, tudod neki adni szóval. az összes vonatkozó jogszabályt és minden egyebet, és akkor annak a figyelembevételével fogja megcsinálni, de úgy tudom, hogy ez az eset, ez majdnem egy éve történt. Van ami ilyesmi, tehát hogy ilyen, vagy nem, bocsad, októberben no, rossz Csak rossz most rossz derült ki. Októberben történt, most derült ki, és októberben még azért nem vagyok teljesen biztos, hogy ezen a szinten állt a dolog, meg abban sem vagyok teljesen biztos, hogy aki használta a Csett t t az azon a szinten állt, hogy beletette a megfelelő kontextus ablakába az AI-nak a dolgot, tehát hogy... Valószínűleg itt annyi történt, hogy nem volt kedvel törvényt írni, beletöltötte a chat be vagy rendeletet, bocsánat, és aztán az, az úgy elkészült, és aztán az, az, az, az hát is megnézte azt, hogy szerinte egész jó, hogy beterjesztette, és kész. mert hát így szerintem ennyi történt, annyit még zárójelbe hozzátennék, hogy hogy azért azon ne lepődjünk meg, és ez szerintem nagyon a jövő, a közeljövő, sőt talán már jelen is, hogy emberek felhasználnak mesterséges intelligenciát arra, hogy a munkájuknak az eredményét fejlesztik. Hogy, és hogyha hogy? ennek az emberi munkának, a végeredménynek a fejlesztése az, az egy törvény, miért ne lehetne? Tehát, hogy én azért annyira nem rökönyödöm meg ezen. Rittor, te se gondolom. Én is, én is ezt ugyanezt szerettem volna mondani, hogy egyfelől ugye nyáróta van Custom Instructions a chatgpt ben ami azt jelenti, hogy egész komoly mennyiségű felkészítő szöveget lehet betenni a kontextusról. Másfelől pedig van a vállalati előfizetés, de hogy ez október, tavaly október, akkor persze ez nincs, de ma már van, és hogyha ma képzeljük el ezt a helyzetet, akkor azt tudom mondani, hogy egy vállalati, ugye, api hívásos csipit, uh, uh, tehát a, egy api hívásos, ami azt jelenti, hogy egy... Szoftver segéddel megtámogatott GPT modell használat, ami egy vállalati szintű modell használat. Esetében ott egyáltalán nem meg, lenne meglepő, hogyha, vagy nem meglepő, hogy hatalmas mennyiségű szövegekkel és, és anyaggal, írott anyaggal lehet bármilyen kontextúgban feltanítani. A, tehát, a, tehát a lokális, kulturális tudást az teljes egészvőben tud tenni. Emberek de itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az illető a jogszabály alkotó, utólag, hónapokkal később merte bevallani, hogy ő használta a GPT-t. E, tehát e, e, nyilván nem egy, egy kodifikált, kidolgozott módszertanú, szigorú protokollokat e, igénybe vevő rendszerről volt szó, mert ott föl sem merülne az, ami a hírben benne van, hogy óriási nagy felháborodást váltott ki. Tehát hát ez egy ilyen nagyon amatőr Csak nem ma, ma már úgy volt. gondoljunk, hogy ha valaki akar ilyet, akkor ma már ez lehet profin is. É, nem is állítottam, hogy nem hát, lehet igen. ezt jól használni, csak mondom a jogszamály alkot, ez az egy komoly dolog. Nem van. csak úgy, hogy leülök a délutáni kávé mellett, és estig meg lesz. Az utóbbi időben kicsit elbőjöttem a ilyen helyi önkormányzati jogalkotásba és ebben a folyamatában. Ez egy rendkívül agyon több lépcsős, többször ellenőrzött folyamat. Nálunk. Nálunk. Igen, tehát itt abból, Ez tehát... Brazília. Igen, tehát itt arról van szó, hogy, hogy amikor kitalálok egy törvénytervezetet, a szakértők megírják a tervezetet, az aktuális bizottságok átnézik, ezt meg, megvizsgálja a jegyző, hogy jogilag alkalmas le, véleményezi, átírják, stb. stb. És utána, utána kerül a bizottság elé, az önkormányzat elé. Viszont... Már ennek, mit itt Magyarországon. Igen. Aha. Tehát itt arról szól, hogy van egy olyan előkészítő mechanizmus, amiben a képviselők, megbízhatnak. Uh -huh. Tehát azt mondják, hogy kérem szépen, megkapják a, törv... Meg, megkapják a törvényjavaslatot, akkor ő tudja, hogy ezzel a több lépcsős ellenőrzéssel Átment, és nem kell attól tartaniuk, hogy benne maradt valami hiba. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy tisztelt képviselőtársaim megírtuk ezt a törvényt, amelyik arról szól, hogy ha ellopják valakinek a vízóráját, akkor ne a felhasználónak kell ilyen kifizetni, hanem a vízműveknek. Kérem, hogy ezt a szabályt fogadják el, és ilyenkor jön a szavazás. Mert az előkészítő bizottság és az előterjesztésnek szigorú része mindenhol valószínű Brazíliában is, mert az szükséges egyeztetéseket lefolytattuk, a törvényességi felügyeletet elvégeztük, hibát nem találtunk, nem volt semmiféle ellenérv, tehát tárgyalható. Igen, igen. Tehát ez egy bizalmi viszony az, hogy igen, oda lehet menni. A másik, ami erről eszembe jut, hogy nemrégiben ugye bár egy Amerikában egy ügyvédnek sikerült egy olyan, nem tudom, talán Perúra felvételé kérelmet benyújtania, uh -huh ami chatgpt gpt vel szedett össze öö, precedens értékű tehát precedens ügyeket, és kiderült, ez hogy az a tíz... Rendben. Igen, ez oké okay lenne, ha a ChatGPT gpt nem hamukált volna, és a tízügy ügy nem létezett. Tehát mivel nem talált olyan ügyeket, ezért kitalált tíz ügyet. Na ez a és, és innentől már ez egy óriási probléma, hogy... A mikor... kamuzás. Igen, tehát <há> akkor elkezd, elkezd kamuzni, és... Figyeltek engem még az érdekelne, és Artúrtól is érdekelne ez, hogy mit gondoltok, hogy ez az eset most lezárja ezt az útvonalat, és nem készítenek majd sehol semmilyen rendeleti szövegeket, meg törvény szövegeket, vagy pedig éppen ellenkezőleg egyre inkább megelnék majd az életünkben a törvény szövegezés. Artúr? Szerintem én, én, én különbséget tennék a között, hogy mi az, amit meg lehet csinálni a mesterséges intelligenciával, és mi az, amit ebben az esetben nem jól csináltak és a kettő között nem tennék egyenlőségjeletet. Nem mondanám azt, hogy csak azért, mert mesterséges intelligencia közre egy törvénynek a kitalálásában, akár kodifikálásában, akár mindenben, amit Tücsi az előbb elmondott, attól még nem biztos, hogy az, az rossz. És szerintem ez a, ez a precedens, ez inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy jelenleg nagyon bízunk a saját emberi rendszereinkben, és nagyon nem bízunk ilyen esetben a mesterséges intelligenciában. És én azt mondanám, hogy... Ezen kellene dolgozni. Tehát azon, hogy igen is létezik az, hogy ennyire komplex dolgokat emberek helyett gépek fognak megcsinálni a, a jövőben, és nem biztos, hogy attól, hogy emberek csinálják, jobban csinálják, mint a gép, és nem biztos, hogy attól, hogy a gép csinálja, attól, attól rossz. De ahogy az előbb az urak elmondták, itt az a lényeg, hogy akár is szövegezte, le kell ellenőrizni, és hogyha jó a szöveg, akkor el is lehet fogadni, nem? Igen, De pont. ezt tudja a gép ellenőrizni. Hát ennek semmi akadálya nincsen. Tehát amiket elmondott az előbb tücsi, azt mind végig tudja csinálni egy megfelelően felkészített mesterséges intelligencia rendszer. Nekem ez a véleményem. Igen, ezt meg tudja csinálni, csak közölni kell a többek, hogy uraim, ezt egy mesterséges intelligencia álltató Ez előre. igaz. Ő a ellenőriztük több lépcsőben, a hagyományos módokon, tehát, és minden megfelel a törvényi me me megoldásoknak, a helyi szokásoknak, a bla bla bla bla. És ennek, tudatában. Hát, hogy ennek tudatában kérem, hogy döntsenek. döntsenek. Én meg azt mondom, hogy akkor lesz minőségi törvényalkotás mesterséges intelligencia segítségével, hogyha azt az összes jogi kontextust, ami szükséges bármilyen szintű jogszabály megalkotásához, arra speciálisan célzottan felkészített rendszereket használunk, és nem egy általános ö, ö, internetes adatbázisból építkező mesterséges intelligencia rendszert. Igen, hát gyakorlatilag én írtam erről egy-két hónapja, talán vagy három hónapja is már, hogy mik azok a munkakörök, amiket a leginkább veszélyeztet, úgymond a, a ChatGPT, és a, a jogi ö, szövegezés foglalkozó munkakörök, most függetlenül a törvényalkotástól, azok ilyenek. Tehát a rengeteg a repetitív, hasonló szöveg, és erre alkalmas. Na, akkor figyeljetek, mert egy kicsit a témát folytatjuk a következő percekben is. A digitális világ érdekes. Postmodern. A 2023-as év egyik nagy sláger témája volt a mesterséges intelligencia, illetve a nyelvi modellek berobbanása az életünkbe. Előtte is tudtunk ezekről, de igazán jelentősei idén váltak. És nagyon korán megjelentek azok a hangok, akik hát figyelmeztettek arra, hogy bizonyos szakmák akár megszűnhetnek mindezek nyomán. A műsorunk hallgatói most két érintetnek a beszélgetését hallhatják, hiszen az egyik csoportot éppen az újságírók meg a rádiósok körében jelölték ki, hogy a tímunkátokat hát a biztosan el fogja venni a mesterséges intelligencia, a másik kör meg a marketingesek. Úgyhogy ezért fogunk most itt beszélgetni Lévai Riháddal, aki a LiftUp Akadémia képzésvezetője. Szervusz, Rihád elrúsz, és üdvözlően a hallgatókat is. Szóval, te mennyire érzed ezt a fenyegetést? Én gyorsan el is árulom, hogy annyira én személyesen nem. Te marketingesként? Szerintem nagyon vegyes a két. Ha itt a marketingesekre gondolunk, akkor aki ma marketinges, az már messze nem ugyanazt csinálja, mint mondjuk csinálta 10 évvel ezelőtt, mert szépen fokozatosan történt egy átmenet, csak most az átmenet, ez hirtelen egy jobban berobbant az életünkbe, főleg elsősorban ChatGPT GPT megjelenésével, meg hát a hasonló nyelvmóddereknek a megjelenésével. Úgyhogy én nem hiszem, hogy talán az a kérdés, hogy mennyire veszély, vagy van beszélve a munkánk, mert egyrésztről mindig veszélye van, másrészt meg mindig változat az ember a mindennapi feladatain, követi a trendeket, a piacokat, jól működő megoldásokat, és akkor egyszer csak már nem veszélyeztet, mert én nem azt csinálja, mint mondjuk itt csinált, amit veszélyben érezte, de most ez így hirtelen így jobban szembeütködtben, előkerült a mindennapokba, ezért forog sokszor az ember fejében, így hogy hát akkor elveszi a munkámat, a vagy nem. Meg amikor belemegyünk ezeknek a kérdéseknek a mélyére, már hogyha a saját szakmánkat nézzük, akkor mindig kiderül, hogy van valami olyan mozdanat, ami hát azért nagyon messze van még attól, hogy a mesterséges intelligencia megcsinálja. Tehát mi is, amikor az újságírások gondolkodtunk, akkor azért előbb-utóbb kiderült, hogy oké, okay, oké, okay, a hírek szerkesztését, vagy utófeldolgozását meg tudja csinálni a mesterséges intelligencia. Na de hova, mikor megy ki egy mondjuk egy orosz-ukrán háborús frontra tudósítónak a mesterséges intelligencia? És most csak egyetlen példát mondtam. Tehát, hogy rengeteg dolog van az újságírásban, amit nem tud a mesterséges intelligencia legalábbis belátható időn belül megcsinálni. Úgyhogy én ezért sem félek. Ilyesmi van, ilyen alapvető kérdés a marketingben, amit biztos, hogy nem tud a mesterséges intelligencia? Abszolút van. Én egy kicsit oda kanyarodnék vissza, hogy sokszor ugye azt látjuk, és amikor itt a mesterséges intelligenciós szóba kerül, akkor is azt mondjuk, hogy mert én marketingesként nem látom, hogy te, mint újságíró pontosan mit csinálsz, és kívülről könnyebben azt mondom, hogy a te munkádat könnyebben el fogja menni, mert nem ismerem a te munkádnak a mélységeit. És marketingben is sokszor ugye az van, hogy mondjuk, aki a webáruházó van, ő azt mondjuk milyen könnyű a B2B területen dolgozóknak, a B2B is, meg hogy a webáruházásoknak, mert hogy a saját nézségénket könnyebben látjuk, a másik meg nem, ott meg a megoldásokat látjuk, csak egy kívülről bármi könnyű megmondani. És ezt látom én egyébként az elmúlt időszakban itt a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy, hogy amikor ez berobbant itt az év elején, így rettenetesen intenzíven, vagy, vagy éppen a tavalyi év végén, akkor, akkor sokan megijedtek, hogy majd elveszi a munkánkat. Aztán amikor elkezdtük megtapasztalni és az előnyeit, hátrányait megismerni, akkor úgy kicsit így helyre rázadott, hogy jó-jó, nem veszi át, majd csak átrakozik a kérdés. És akkor így szépen letisztázódott az, hogy igen, egy csomó mindenbe tudunk mondjuk segíteni, hogy ötleteket nagyon jól tudunk gyűjteni bele, vagy akár szövegalapokat feldolgozni, átdolgozni dolgozni, Képeket készíteni, de mondjuk amikor arról lenne szó, hogy nekem egy ügyfelemmel kéne egy termékfotót készítenem, akkor jobban járok az ügyfelet meg a terméket egy térbe, akkor mélységre a kis telefonommal, és akkor ez egy nagyon hiteles, márkaépítő, gerjesztő eredménye lesz akár videós, akár fotós formátumban, mert bár a és intelligencia tud nekem egy ügyfélszerű képet generálni, amin az én termékszerű valamim látszik, de hát az ott nagyon könnyen a márkámba vetett bizalom és a hitelességem sérülhet, hogyha a való a képek és helyzetek helyett ilyen mesterséges intelligenciával generált tartalmakra apelálni csak. Igazából mi most azért beszélgetünk, mert a LiftUp Akadémia készített egy kutatást, egy felmérést arról, hogy a marketingesek mit gondolnak erről a területről, hogy érzékelik ezt a változásos világot, ebben a mesterséges intelligencia szerepét. Szerinted mi a legfontosabb az eredmények közül? Nagyon sok olyan lakossági kutatást láttunk Magyarországon is, hogy mondjuk a lakosságnak a, a 15%-a már használja a mesterséges intelligenciát, vagy már legalábbis kipróbálta tudatosan az ilyen eszközöket. Az egyik legmegdöbbentőbb dolog volt rögtön az emélyen, amikor, amikor kiderült az, hogy a, a válaszadók, itt a kutatásban, hogy 214 válaszolónk született, a, olyanok, akik elsősorban itt a digitális marketing, közösség marketing területén dolgoznak, és nekik a 87%-uk mondta azt, hogy ők már legalább egyszer használták a mindennapjaikban a valamilyen mesterséges intelligencia célmegoldást, és nem volt 13 aki azt mondta, hogy még kisebb próbálta. Tehát nagyon nagy azoknak az aránya, érthetően sokkal magasabb, mint a lakosság, arányban. Úgyhogy ez szerintem már, ez, ez nekem meg, megmondom, őszintén megdöbbentett, és nyilván benne van, hogy lehet, hogy sok olyanokhoz nem jutottunk el, akik valójában a, a mesterséges intelligenciának, a, tehát akik nem találkoznak vele, mert nem digitalizálták a marketingüket, a cégüket, a stb. De ennek ennyire ez, ez az arány, ez például egy ilyen eléggé meglepő volt ebben számomra. Azért azt is hadd emeljem ki az előbbi szavaidból, amit mondtál, hogy, hogy megjelentek azok, akik eszközként használják a mesterséges intelligenciát. Sokan vannak ilyenek, akik az mondják, hogy nem veszi el a munkájukat, és jelentőssé válik csak a mesterséges intelligencia, de úgy, hogy gyakorlatilag egy segédként kell rá tekinteni, aki kellőképpen hatékonyságot növel a munkában. Abszolút, és ez a kutásból is gyönyörűen kijött, mert feltettük például azt a kérdést, hogy egyrésztről mennyi, milyen gyakran használják azok, akik használják, és körülbelül, hogy azok, akik használják, nekik a 40%-uk napi szinten használja valamik, vagy hát akár több mesterséges intelligenciát. Volt olyan, bár kevés ilyen 5% környék, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag folyamatosan használja, mindig mit van neki, gondolom, valamilyen kis fülben az egyik mesterséges intelligencia eszköz, vagy akár több eszköz, és már ilyen teljesen beintegrál egy vört helyett adott esetben, vagy valamilyen más ilyen hétköznapi megoldás helyett, vagy az melletti teljesen összeintegrálva használja. Valóban egy olyan eszközként használják sokan, hogy igen, ha egy ötletet kell gyűjteni, akkor nem egy üres bőrdossit nyitok meg, és majd oda elkezdek tötyogni valamit, hanem akkor a ChatGPT beírja, hogy hát akkor nekem ötletet ebbe a témába egy kampányhoz, ő megírja, akkor megyek tovább, tovább dolgozom, kijön egy eredmény, akkor visszamegyek, hogy akkor ezt dolgozzuk tovább, vagy ha elemeznem kell adatokat, akkor, akkor a, az adatelemzésnek bizonyos részébe belevonom, és már sokan abszolút úgy használják ezt, hogy nyár útjén mint sok másik eszközbe beépült ez az eszközök sorában. Én itt van előttem a kutatások összefoglalása, és ebben látom szerintem a legizgalmasabb a top 10 marketinges feladat. Ezek között az által előbb említett ötletgyűjtés a második helyen van. A jól értelmezem, a marketingesek 70%-a használja erre a mesterséges intelligenciát. A legnépszerűbb pedig a marketing szövegírás. De van itt még más feladat is, amit az emmivel végeztetnek. Szövegfordítás, képgenerálás. Hirdetés, támogatás, webshop termék leírás készítés. Ez már azt hiszem a hatodik helyen van. Erről volt is egy interjúnk idén, egyébként, hogy hihetetlen módon felgyorsítja a webshop termékek leírásának készítését a mesterséges intelligencia. Hogy látod, hogy növekszik ezeknek a funkcióknak, feladatoknak a száma, amire lehet használni a mesterséges intelligenciát? Szerintem növekszik, illetve nem csak, hogy a olyan szempontból növekszik, hogy valóban bővül, hanem mindenki, ahogy elkezdi ezt használni, egyre lesz, hogy magát egyáltalán a mesterséges intelligenciát miről lehet használni. Mondok egy példát, múlt héten tartottam egy képzést egy bizonyos terület szakértőjének, vagy szakembereinek, akik hát így a marketing az csak egy ilyen so sokadagosan a napú, inkább értékesítőkről beszélünk, de nyilván ott is került, hogy mondjuk a saját marketingből, hogy tudják ilyen ötletgyűjtésre erre, arra használni a mesterséges intelligenciát, ott csináltunk egy-két -e gyakorlatot, örültek, akik még ezzel nem találkoztak, hogy tényleg ez milyen jó és a másnap, amikor folytattuk egy más jelöbű feladatokat, voltak már arról számolva, de igen, ő tegnap este még azt megcsinálta, hogy, és egy egészen új területre kezdte el használni, amire nyilván akkor még nem volt szó, hiszen megismerte magát ezt a lehetőséget. És nyilván azt gondolom, hogy hogy akkor, amikor valaki mondjuk megismeri azt, hogy hú, tényleg akkor nekem egy hirdetés szöveget meg kéne írni, mert ez tök jó, milyen jó, akkor de próbáljuk már ki erre, és akkor a következő már az lesz, hogy az albérleti hirdetésnek a szövegét is ebbe írja, vagy éppen az autó, privát autó hirdetésének a szövegéhez is igénybe veszi. És egyébként erről is hallottunk ilyen igazán jó tapasztalatokat. Szóval a saját megosztás, az ötletmegosztás, hogy kimire használja, ez rengeteget hozzá tud tenni, és aztán egyszer csak olyan területeken is használjuk, amire hetekre megjutott volna eszünkbe, hogy tényleg erre is jó lehet ez. És ez is egy igazi emberi mozzanat, ugye, amikor az eszközt minél többféle dologra használjuk fel, és ez egy igazi kreativitás a felhasználás módjainak a megtalálása, ez sem lehet azért még oda bízni a mesterséges intelligenciára. Révai Riháddal a LiftUp Akadémia képzésvezetőjével beszélgettünk a kutatásukról. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen! digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Fél öt lesz egy perc múlva, és innen a stúdióból folytatjuk a témát, az üzlet és a mesterséges intelligencia ez a mai fő témánk. Hogyan birkóztak meg a vállalatok az EMI integrálásával? Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az idei évet, bár a metaverzum pályázott rá az elején, de végül tulajdonképpen egyedülként határozta meg a generatív mesterséges intelligencia berobbanása köztudatba. De mit okozott vállalati szinten? letten nagy elbocsátási hullám? Vagy kitörte valaki az ismeretlenből az EMI miatt? Csendes vagy zajos forradalom előtt áll a piac? Justin Victoria szó, talán egy cikket is írtál erről, Viktor? Több cikket írtam én már erről, és e, ugye hát ez egy sláger téma idén. Vissza is utalnék, ha már az elbocsájtás hullámot említetted, visszautalnék az előző, nekem egy picit optimista volt a kijelentés, hogy hát ugyan, ugyan nem kell félni az újságíróknak, mert hogy nem erről lesz itt szó, hogy, hogy megszűnik a munkájuk, hanem majd csak... Mindenféle módon majd még sokkal könnyebbé válik. Most nem ezt látom. Tehát én azt látom, hogy most csak hogy a legutolsó, múlt hétre utaljak a Sports Illustrated amerikai lap, amit ugye a, a bikinis sport modellekről ismerhet a nagy közönség, Parvin Barbi topmodellünk is szerepelt benne például. Tehát ez például most, éppen most bukott meg. Több, több áll profillal, tehát konkrétan áll újságírókat hoztak létre, és mesterséges intelligencia által iratott elemzéseket és cikkeket jelentettek meg, és amikor buktak vele, akkor töröltek mindent, az álprofilokat is törölték, mint az internetről nem lehet semmit letörölni, és a, az Internet archives mélyéről előásták ezt az angol száz szaksajtó. És rá, ha hát, megbukott, akkor ez most mit bizonyít? És, és hát bebizonyították azt, hogy valós embereknek átszázott emi botokkal iratnak cikkeket gyakorlatilag, és a cikkek ráadásul, ráadásul olvashatatlan szöveget tartalmaznak, tehát az oliszok szokta ezt ilyen mérgezett szövegeknek, meg ilyen nem megfelelő szövegkorpusznak hívni. Gyakorlatilag én nem is értem, hogy hogy lehet Közzétenni. tenni. Ugye ezek, ezek website tartalmak voltak, de akkor is egy nagyon látogatott nagy lapról beszélünk. És hát most mondhatnék informálisan magyar piacról is számtalan esetet, ahol, ahol konkrétan állnak át arra, hogy hogy, hát ezáltal hr hát lehet megtakarítani, a munkerőt lehet megtakarítani, elbocsátások vannak emiatt, konkrétan idén már. Jó, de ez most egy másik perspektíva, hogy te most ezt közelíted, Abszolút, Tehát, én. hogy bizonyos funkciókat át lehet venni, ezt a interjúban Például is. Például az, az újságírás funkcióját. Szerintem az újságírás egy részének a. Nem, nem az egészét. Tehát itt konkrétan létrehoztak hát, nem létező embereket, okay. akik a, a nevében egy szoftver írt. Kérdezem tőled, hogy. Hány... hát megbuktak a képeikkel, tehát AI-generálta, vagy MI-generálta képeik volt. De amiket... Ez nem az újságírás? Hát ez nem, ez bizony Na, nem. Hát akkor ez mit bizonyít? Hát mert azt, hogy az újságírás behelyettesíthető ezzel a tevékenységgel száz százalékban. Mégsem, mégsem, mert megbuktak vele, és ahogy mondtam, ol, ol, olvashatatlan cikkeket írtak. És, és hányan, nem? hányan, nem? Hányan, hát, nem? Hányan, hát, nem És Viktor, akkor kérdezem tőled is, hogy. Hány mesterséges intelligencia tudósító ment ki az orosz-ukrán harcokat tudósítani? Nyilván, nyilván részterületek vannak, amiket ezzel Na, hát ugye, ezt úgymond mondom, át lehet verni, hát ezt de ettől még ezek nagy részterületek, és ettől, ez nem vigasztalja a sportszílusztériátid újságíróit, akik emiatt nem kaptak további megbízást, vagy nem vették őket fel oda, vagy kirúgták őket. Jó, tehát az én ezt állításom ugye... az, hogy nem az újságírást, hanem az újságírás egy részét hát lehet amit, lecserélni. Enyém, az enyém pedig az, hogy amit lehet, azt le is cserélnek. Goli? Én azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb rendeződnie kell ennek a helyzetnek, Tudnélik, meg fogjuk tanulni rá kényszerülünk, hogy megtanuljuk jól használni ezeket az eszközöket. A generatív, transformer, előre tanított mesterséges intelligencia rendszereket elsősorban, a jellegüknél fogva nem a nullából építkező kreatív szövegek alkalmazásra, generálásra létrehozásra, célszerű jelenleg még használni, hanem a már meglévő szövegeknek az utómunkáira, előmunkáira, javításra, átalakításra, módosításra. Tehát egy csomó olyan apró munkára, amit mi itt a, a mikrofonok körül mindannyian tudjuk, hogy az újságírás lényegéhez tartozó apró munka, és annélkül nem lehet jót produkálni. Na, erre egy óriási segítség lehet. De az, hogy kirúgjuk a teljes szerkezetet mindenhol, mindenki helyett csak a cseh GPT, meg akármi van, hát ez, ez járhatatlan út, meg is buktak vele, meg is fognak bukni. Az összes. A félreértés és én nem, ugye ezt nem preferálom, hanem kritizálom. Mert persze, persze megforduljon. És a másik fele pedig az, hogy a, a kapitalista gyakorlatban, hívjuk ezt a nevén, tehát ahol, ahol a profit elsődlegesség ilyen fokú, hogy ennek az oltárán akár ekkora bakikat is, mert azért ez nagy blamás, de hát nyilván van az a bulvár szegmens, aminek ez mindegy. Ott ez úgy történik, hogy. Sokak e... szerint az nem is nagyon újságírás az, a hát bulvár abszolút, abszolút. hogy egy, egy fűnyírója alapján a tapasztaltabb kollégákat cserélik le, és gyakornokokat vesznek fel, akiknek nincs nagyon más dolguk, mint hogy Igen. átfésüljék, átnézzék ezeket a trash szemét szövegeket, ezeket a, ezeket a halucinált szövegeket, és abban valamit összekalapáljanak, ami az ő szintjükön is megfelelő. Na hát ezzel buknak ilyenkor. Artur, Valama... te mit gondolsz? Hát először is én nem tudom, hogy akik itt megbuktak ezzel a dologgal, azok mit használtak. Azt sem tudom, hogy milyen előkészítés volt emögött. Én csak egy dolgot értek, vagy egy dolgot látok, hogy ezeknek a rendszereknek a képességei azok hétről-hétre növekednek. Egyre inkább képesek arra, hogy érveljenek, tehát nem csak generatív dolgokat tudnak csinálni, hanem komplex érrendszereket tudnak felállítani, uh -huh. mindennek utána tudnak menni, egymásnak konkurens verziókat tudnak készíteni valamiből, abból 15-öt legyártanak, kiválasztják belőle a szerintük legjobbat, megversenyeztetik saját magukkal, Hát én nekem az a véleményem, hogy minden olyan út, ami ma azt mondja, hogy ezeket a rendszereket, ezeket nem fogjuk tudni, ezek, ezek csak bizonyos dolgokra képesek, és, és, hogy, és hogy csak részterületekre, és hogy ez, amit ezek most produkálnak, az egy ilyen szennyi újságírás. Szerintem ez mind vagy részben már nem igaz, tehát hogyha megfelelő eszközöket használnak hozzá az emberek, vagy pedig nagyon hamar nem lesz igaz. Tehát én azért vagyok Viktorral ebben a ebben a dologban, mert azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon előre kell gondolkodni, és nem olyan példákat kell keresni, amiben bebizonyíthatjuk, hogy na, az AI megbukott itt, na, ugye, hogy emberre volt szükség, hanem pont az ellenkező, ellenkező példákat azt kell megnézni, hogy, hogy mi mindenre lesz képes a technológia a következő hetekben, hónapokban, években, és ha amellé oda tesszük azt, a, azt az elvet, amit Viktor az előbb levezetett itt a a kapitalizmus és az újságírás kapcsolatáról, akkor szerintem nagyon egyértelmű a trend, és az látszik, hogy igen, igenis pótolják az újságírókat, és nem rossz cikkeket fog írni az éjjel, nagyon jó cikkeket fog írni az éjjel. Én csak egyet szeretnék felvetni neked, Artur, hogy amit te most mondasz, az leegyszerűsíthető úgy is, hogy a a számítógép előtt ülő embert nagyon sokszor lehet helyettesíteni a mesterséges intelligenciával, mert egy csomó mindent összetud szedni a netről, meg tud írni, ki tudja publikálni. Tehát ezeket az alapfunkciókat igen, de amikor nem a számítógép előtt ülő emberről van szó, na és akkor ezen kezdjünk erre egy kicsit gondolkodni, hogy... Bocsánat, erre muszáj reagálnom. Mondjad, hát, muszáj mondjad. Mondjad. Hogy... Mi az, hogy nem a számítógép előttül, figyelj, ha fölhív telefonon az AI valakit, és megkérdezi a te hangodon, csinál vel egy interjút, olyat, mint amit az előbb csináltál. Vagy, hogyha például ír nem tudom hány e-mailt, vagy felvesz egy videót egy virtuális avatára, ami már most reális, és egy videó interjúban megkérdez egy liportalny. És amit elmondott, azt összehasonlítja az előző egy évi összes interjújával. És a különbségeket szépen kilistázza, és ír belőle egy cikket, akkor miért kellett ehhez valahova menni fizikailag? Miért volt ez annyira fontos, hogy az újságíró kolléga elment valahova, és onnan tudósító. Hát ehhez az újságíró egy kellene jobban ismerni, hogy most erről mi beszéljünk. Tehát, hogy az, amikor egy háborúról beszámolunk, azt nem lehet távolról, az csak onnan a helyszínről lehet megmutatni. Ö, igen, Viktor? É, én oldalról szólnék hozzá, ami talán furcsa egy kicsit, de ezt a, ez a múlt heti adásból maradt ki nekem, a, vagy a múltkori témámból maradt ki nekem, ami úgy néz ki, hogy nagyjából úgy fest, hogy az lesz a, valószínűleg az lesz a megfejtése annak az óriási kapitális IT theftnek, vagyis, vagyis copyright sérelemnek, vagyis szellemi tulajdon tulajdonlopásnak, amit az emmiknek a feltanításához elkövettek, hogy az amerikai jogi hivatal meg fogja változtatni a saját törvényeit, a saját szabályozását, akkor a nyomás van a befektetői oldalról, megint csak tegyem a kapitalista jelzőt elé, ami egyébként nálam nem szitok szó, tehát félre ne értsük, egyszerűen csak így működik, ez objektív dolog. Tehát, hogy olyan nyomás, piaci nyomás van rajtuk, olyan mennyiségű tőkelet befektetve az emi szektorba idén, csak, nem csak idén, hanem már öt éve, hogy egyszerűen nem fogják tudni megengedni azt, hogy ne mentsék fel ezerről a úgymond, mondja feltanítási lopást, cunami alól ezeket a cégeket, hiszen akkor, hogyha most el kéne kezdeni mindenkinek jogdíjat fizetni a képalkotó algoritmusok gazdáinak, meg a szöveg, szöveges algoritmusok gazdáinak, akkor az egész piac beborulna, ezt nyilván nem fogják hagyni. Tehát magyarul ez legitimizálódik, tehát magyarul egyébként, tegyük ide, itt csatolnám ide az újságírós témához, az újságírók munkái is mind majd ebben így úgymond elvesznek, és például az én egyéni saját stílusom, sajátosságaim, szófordulataim, ezek mind alapját fogják képezni egy következő generációs okos emminek a, a, a stílusának. Lehet, hogy nem ez lesz a legnépszerűbb, de benne lesz. Valaki ilyet szeretne, ilyet is fog tudni kapni belőle, és ez mindenkire igaza, ami jóval tehetségesebb újságírókra is, akik nyilván sokan vannak. Úgyhogy, úgyhogy az egyéni hang ebben nem csak elveszik, feloldódik, de feltanítódik, és ezáltal kvázi, ugye, kicsit úgy ellopja a lelkünket az emmi. A Digitális Világ érdekes. Folytatjuk az összeállításunkat egy igazi újdonsággal. A Google ugyanis bemutatta legújabb dobását, a Bard után itt a Gemini AI. Egyenesen a ChatGPT kihívójának tartják ezt az mesterséges intelligencia rendszert, és a legerősebb ütőkártyája vetértásával szemben, hogy maximálisan beépíthető a Google ökoszisztémájába, kvantumugrással felokosítva termékeit. Na, ez mit jelent, keleti Artur? Hát ez a, ez a kvantumugrás, ezt, ezt nem tudom értelmezni annyira, ragudjatok, de... Majd hogy... megkérdezzük a szerkesztőnktől. Jó, jó, valószínűleg egy kicsit... A kvantumot, a kvantumot így vigyázni kell a technológiába, amikor az ember ezt így előveszi. Olyan szempontból érdekes ez, ami most történt itt szerintem hogy nagyon régóta az volt a helyzet, hogy az OpenAI-nak van ugye a, a maga ChatGPT-je, és ugye aki előfizetett rá, az tudja, hogy van egy ChatGPT négy nevű nagy rendszere és ez ott valahol egyedül állt egy ilyen szigeten hatalmas tudással és, és egészen izgalmas ugye, multimodális képességekkel, tehát képet föl tudott dolgozni például, hogy föl tud dolgozni, és utána nagyon sokáig semmi nincs, mert tudásban az ellenfeleknél sehol sem, és utána jönnek a különböző rendszerek, a Palm, meg a mindenféle egyebek, a Googlenek az eddigi rendszere, és ami most történt, az az, amire mindenki várt, hogy előbb-utóbb be fog következni, csak nem tudták, hogy mikor, hogy a Google meghúzza a következő lépését a saktáblán és azt mondja, hogy hát bizony, én azt gondolom, hogy itt egy-egy GPT-4 riválist jelentek be és ez lett a Gemini vagy Gemini, amiben a Google azt mondja, hogy az a rendszer, amit most előállított, az tulajdonképpen már a gpt 4 pariban van, tehát ugyanaz, ugyanazon a szinten van képességekben, illetve még azt is hozzátette, hogy miután ez a, ezt a rendszert viszont Eredetileg is olyan képességekkel látták el, ami multimodális, tehát nem különböző kiegészítő rendszerek segítségével tud képeket, meg mindenféle egyebeket látni, meg értelmezni, hanem alapvetően itt tanították. Ezért sokkal több összefüggést képes felfedezni a képek és a szöveg és tartalmak között, pontosabban, valamint még videót is képes értelmezni. Ugye a demo például bemutattak egy egy egy embert, aki éppen kapura rug egy labdával, és megmondta a, a mesterséges integrince, hogy mit csinál rosszul, tehát hogy hogy kéne tartani a testét, fele kellene a, a labdát rúgni, és mindez ugye úgy, hogy soha nem tanulta ezt a, ezt a dolgot. Tehát az igazából a, a nagy dolog ebben az, hogy most úgy tűnik, hogy először van a OpenAI-nak és a GPT-4-nek egy kihívója. Hát ez jól hangzik. Melyik fog győzni szerinted? Egyelőre az az érdekes, hogy amilyen teszteket mutattak, azok egészen, egészen megdöbbentőek. Tehát a, a, azt mutatták, hogy a, a, a, a Gemini ugye a, a Google-nek az új eszköze, az képes felismerni mindenféle alakokat, dönteni egészen összetett dolgokról, hogy megfigyelni mondjuk egy ilyen itt a piros, hol a piros típusú játékot, és megmondani, hogy éppen hol a piros. Tehát egy csomó olyan dologra képes, amit a, a GPT-4-től ilyen formában még nem láttunk. Viszont azért, ahogy elemezték a, a, a szakértők a gyakorlatilag egy pár nappal ezelőtt megjelent ö, ö, videókat, azért rájöttek egy-két dologra, hogy azért van itt néhány kis trükköcske, úgy tűnik, hogy a, ezt az egész rendszert a Google úgy készítette föl, hogy majd az a modellja, ami jövőre megjelenik az Ultra, a Gemini Ultra, az, ami igazán a GPT-4 vetétása tud lenni, ami most még fut a ez a, ez, a, ez a Pro verzió, ez azért még valahol a, a 4-es és a 3.5-ös között van a GPT szempontból, de ami itt igazából lényeges, az az, hogy hogy gyakorlatilag most már a Google bizonyos szempontból nézve beérte az OpenAI-t, és ahogy említettétek is itt a felkonferálásban, nagy valószínűséggel képes lesz arra, sőt, biztos, hogy képes lesz arra, hogy mondjuk a telefonon például helyben futtasson mesterséges intelligenciát. Én ki is próbáltam a bártban, mutattam neki egy képet, ha már itt Tájföldről van szó, megmutattam neki egy egy teát, egy TEA dobozát, és megkérdeztem tőle, hogy hol készült a kép. És képes volt megnézni a TEA dobozát, elolvasni rajta a feliratot, abból következtetett, hogy mivel ez egy tájföldi felirat, ezért valószínűleg tájföldön készült a kép, és arra is rájöttem, mert megkérdeztem, hogy milyen modellt használt, és azt mondta, hogy ő bizony a Nano-t használta, tehát ez a, ez a telefonra optimalizált verziója jelenleg a, a gemini -nek mi azt jelenti, hogy telefonon gyorsabban, hatékonyabban, erőforrás takarékosabban tud futni. Tehát azt hiszem, hogy, hogy azok, amiket a Google mindig is tervezett, hogy hogyan illeszti be például a Google-nek a telefonjaiba a futtatáshoz, hogyan illeszti be a különböző rendszerekbe, mondjuk egy Google Sheetbe, amikor írunk egy, egy, egy kis rekordot, egy táblázatba, és ott mondjuk meg tudjuk mondani a mesterséges intelligenciától, hogy na ide, szeretnék szöveget a mesterséges intelligenciától, azt most már nem csak a pámtól és hasonló, rendszerektől fogjuk megkapni, amiatt a Google már most is tud, hanem egy OpenAI színvonalú ö, rendszertől is. Egyébként én emlékszem rá, hogy Pintér Robesz két vagy három éve bejelentkezett egyszer Hollandiából műsorunkba és pont egy ilyen Google fejlesztői rendezvényről, ahol Pont bemutattak egy nagyon hasonló rendszert, megmutatták kamerával, hogy nem tudom én, azt az utcatáblát, vagy az épületet magát, és fölismerte. Tehát ez, ennek a fejlesztésnek lehet egy következő lépcsőfoka, amiről te beszélsz, tehát nem a semmiből jön ez a Google fejlesztés, hanem ez gondolom már évek óta megy a háttérben. Én ezt lehet tudni, hogy évek óta zajlik ez a fejlesztés, sőt... Um, ugye arról, arról is tudtunk, hogy ezt a, ezt a modellt ezt már tréningezékkö fejlesztik, csak a képességei nem voltak világosak. Azt is sejtette, hogy valahol az OpenAI környékén fog majd landolni ez a képesség, vagy a fölé fognak majd lőni, és ez annak, is, annak fényében különben érdekes, hogy azt suttogják, hogy lehet, hogy még decemberben fogunk látni egy következő OpenAI modellt, egy 45 ös modellt, és hát azt is látjuk, ugye beszéltünk róla az előző műsorokban, hogy a, az OpenAI táján valamilyen nagyon komoly érveléssel foglalkozó rendszer is meg fog jelenni, amit a Google is bejelentett, azt mondta, hogy ők is dolgoznak egy ilyen, sőt még emelték a tétet, azt is mondták, és ezt most már ki is mondták, amit mindig sejtettünk, hogy bizony ez része tud lenni és része kell, hogy legyen egy ilyen rendszernek, hogy ők dolgoznak azon, hogy ezeket a, ezeket a multimodális rendszereket robotokba tegyék, és a Google-nek van is ilyen robotja, már be is mutatták, ami azt jelenti, és ezt most el, ki is mondták ezen a, ezen a bemutatón, hogy a mesterséges intelligencia érzékeléshez fog jutni a robotok által. Tehát meg tud tapintani dolgokat, látni tud dolgokat, és azt állítják, hogy a, az általános célú mesterséges intelligencia vezető úton ez a legfontosabb lépés, hogy a mesterséges intelligencia is pontosan ugyanúgy lássa a világot, mint ahogy mi is látjuk. Az a, az a jó hírem van, hogy erős várunk a GDPR-t, tehát senkinek nem kell aggódni, hogy ez a gonosz gemináj, hogy ez elérhető lesz Magyarországról, mert nem lesz. Az EU-ba természetesen ezt nem lehet elérni, hála Istennek. Senki sem próbáljon meg a virtual Private network keresztül csatlakozni, mert ellopják az adatait. Post Folytassuk egy másik érdekes témával. Kicsit a nyelv világában kalandozunk, majd most el Bódi Zoltánnal netnyelvészünkkel. Ugye ez egy régi probléma, hogy... Sokan hallott, találkoznak ezzel, hogy mindenféle marketingesek is, akikről ma már volt szó, de különböző cégek képviselői megszólalnak a közönség felé, vagy a felhasználói, a vásárlói felé, egy olyan nyelven, amit nem ért a hétköznapi ember, és mondják, nyomják, tolják a különböző szakkifejezéseket. Szóval, és ez egyre inkább így van az informatikai nyelvezet, világában is, hogy van, kialakul kétféle nyelv, van a köznyelvben egy ilyen az informatika világának a köznyelmi változata, és, és van egy ilyen szaknyelvi változata is, és ez egy összeütközést hoz magával, jól mondom? Ráadásul minden szaknyelvre ez pontosan érvényes, és így van. Fogjuk fel, hogy a, a szakmáknak, szakterületeknek van szaknyelvük, és a Szaknyelvekben nagyon szeretjük a terminológiát, a szakkifejezéseket. Miért is? Azért, mert nem kell mindig mindent újra definiálni. Ha azt valaki megtanulja, akkor pontosan ki tudja fejezni magát, és egy szakmában ez rendkívül lényeges, hogy pontosan, hatékonyan tudjunk kommunikálni. Meg nem Á. csak ki tudja fejezni magát, hanem meg is érti. Meg is ér. Persze, kifejezés, megérti, és ugyanazt értjük azon ott a kifejezés alatt, amit kell. Igen, ezért jártál iskolába, ezért végezte el az egyetemet, ezért tanultad meg a tanfolyamot, stb. Stb. stb. stb. És akkor fogod tudni, szakmába tartozó, oké. Okay. De, De az szaknyelv... nem szakmába tartozó, az meg nem biztos, hogy fogja érteni. Mert, hogy minden szaknyelv rétegzett. Tehát kell, hogy legyen minden szaknyelben egy, egy szaktudományos, a szakmai dokumentációnak a rétege. Tehát amiről a tanulmányok, a tankönyvek, a tananyagok, a, a szabályozók, az elemzések születnek és minden egyéb. Nagyon szigorú terminológia használat, a szaknyelv törvényszerűségeinek a, a maximális betartása vonatkozik rá. Így... A szakma képviselői egymás között a szakmai ügyek elintézése során nem beszélnek, hanem jelző így írnak, és illetve így tartanak előadást, stb. Amikor dolgozik a szakma, akkor ennek egy sokkal köznyelvibb, akár szakmai szlenges változata is kialakul, amelyik a szakmai dokumentáció nyelvváltozatához alkalmazkodik, ha az mondjuk egy szakterületen jellemzően, és egyre több szakterületen lesz ez így, angol nyelvű, akkor bizony a szakmai szlengnek, a, a szakmai, és ez nem, nem negatív értékítélet, tehát bocsánat a, a hallgatóktól, tehát a slang az nem izé e, csúnya alpári káromkodás, hanem egyszerűen lazakötetlen kötetlen használat, nyelvhasználat. A hétköznapi életben ez így működik, de hogyha az angol a forrás, akkor egy csomó angol kifejezést fognak beépíteni. Ilyen Eredben... például az, amikor azt mondják, hogy konfkolban vagyok, tehát egy. Ja, ja igen, hívásban. igen konferencia hívásban vagyok. Tehát ezt tudjuk érthetően is, magyarul is mondani, de valahogy a szakmában elterjedt kényelmesebb úgy kommunikálni, hogy, hogy, hogy kapcsolódunk a forrás kifejezés. Igen ám, mondjuk azért azért stílus stílus között van ám különbség. Mondok egy példát, mert van de, itt igen. A, a, a, a Leaflettel terítjük a Target groupot. Ja, igen. És utána embeddeljük a webpage-be, de jellemzően UX és UI-friendly targettel. Szóval érted ebből? Lehet, hogy a szakmaképviselő is azt értik, hogy miről van szó. Nyilván igen, de az stílusi stílus között van különbség. De, annak idején túlrendülő... az esi, esi szóló sorozatban erre mondták, hogy téged meg a Skanderbeg. Téged meg Aszkander még. Igen, Igen. és a, a, a szakterületeknek, a szaknyelveneknek kell, hogy azoknak különösen, amelyek a laikusokkal is érintkeznek, azoknak kell, hogy legyen, vagy kellene, hogy legyen egy a rétege, amelyik nagyon közel áll a köznyelvhez, kifejezetten köznyelvi kifejezéseket használ, és a mondatszerkezeteket, és csak abban az esetben alkalmazza a szakkifejezéseket, ha nagyon muszáj, és lehetőleg olyan változattal, ami a köznyelben jól illeszkedik, illetve ha kell, akkor meg is magyarázza. Miért nem törekednek erre, Zoli? Nem csak az informatikában, nem csak az üzleti világban, hanem gyakorlatilag mindenhol így tapasztalhatjuk ezt, hogy, és az életünk valahogy egyre inkább körül van véve szakmákkal, professzionalizmussal, uh -huh. és nekünk is azzá kell válnunk, az az érzésünket. Hát bemegyünk egy, egy infokommunikációs technológiai eszközöket áruló boltba, és ha nem Műszaki értek, boltba? Műszaki boltba, igen, megint csak pontosan akartam kifejezni magamban, a saját csapdámba belesétáltam, <gül> tehát egy műszaki boltba. Ha nincsen megalapozott média... Média technológiai, informatikai ismeretem, akkor elveszek. Nem tudom kiválasztani azt, amire szükségem van. A hétköznapi megérteni. ember nem tanulhat meg 50-60 szaknyelvet. Van. Ráadásul még, még általánosabb példát mondok, amikor a közigazgatás életbe lép, elkezd Jogi működni, nyelv, és felém kommunikálja állampolgár felé azokat a döntéseket, amelyeket meghoztak és be kell tartani, akkor Jellemzően én ezt nem fogom tudni megérteni, csak súlyos, megalapozott ö, jogi tudással. Igen. Ha ez nekem nincs, akkor esélyem sincs. Miért? Mert nem tölti be azt a kommunikációs funkcióját közigazgatás, az üzleti nyelvnek, azok a példája, amelyeket hoztál, az információ technológia nem tölti be azt a szerepét abban a helyzetben, amikor felém laikus felé akar kommunikálni, mert el akarja adni nekem azt az árut, eh, eh, meg akarja tanítatni velem, végre akarja hajtatni velem azt a dolgot, amit ő tud. Egyszerűen nem tölti be azt a kommunikációs funkciót, amit kell. Tehát, hogyha a leaflettel eh, eh, eh, megborítjuk a... a Tudjuk, terítjük, te, a target groupot és akkor embedeljük a webpágebe UX, meg UI friendly -bot. tehát érted, ebből, ebből mi nem fogunk megérteni semmit, ők lehet, hogy igen, de azt, tudja, azt gondolják, hogy mi értjük, és mi meg nem értjük, hogy miért nem értenek, elkommunikálunk egymás mellett. Ez kommunikációs kultúra, intelligencia, stílusérzék és erkölcs kérdése. A digitális világról érthetően. Ez a, a Műsorunk végére maradt egy érdekes vállalati híradó, köszönhetően szerkesztőnek Rész Betyár Gábornak, a kütyűhíradónak az atya. Valószínűleg többen vagyunk, akik a legújabb high-tech először a munkahelyünkön találkozunk, és később ezt honosítjuk meg otthon is látva a hatékonyságot. Tücsi egészen fantasztikus felismerésekre jutott egy amúgy jelentéktelenek tűnő, banális pillanat után, amikor munka közben egyszer csak megakadt a szeme az éppen kihúzott USB csatlakozó színén. Igen, hát ez a, a probléma avval kezdődött, hogy egy ismerősen panaszkodott, hogy megvette az új külső merevlemezt, az új dokulóval fú, 30 ás és remek, és most hogy fog hasítani, és azt mondja, hogy ez az egész rendszer olyan, hogy borzasztó, hát ez szörnyű, pont ugyanolyan lassú, mint a régi, megint átvertek, megint ki kellett dobni a pénzt, blablabla, bla. oda mentem, megnéztem a kábelt, kihúztam, mondom, itt a probléma. Az emberek nagyon gyakran elfelejtik azt, hogy a technológiánál nem csak a két gép számít, hogy alkalmas-e egy adott kommunikációra, hanem az összekötő kábel is. Uh -huh. Megszoktuk, hogy a Wi-Fi-nél Nincsen kábel. Megszoktuk, hogy a Bluetooth-nál nincsen kábel, és egy kicsit elfeledkezünk arról, hogy ennek bizony a kábeleknél van szerepe, és az USB technológiának nagyon nagy szerepe van, mivel több mint egy húsz éves technológia, és egy csomó lépcsőfok van, ami megjelenik a vezetékeken belül. Jó, de ez nem látszik. Tehát az olyan, mintha egy kis cső, meg egy nagy cső, meg a még nagyobb cső. Tehát, és most akkor egy kis csőn keresztül ment az adat, tehát nem megy át. Na, de ez nem látszik, mert ugyanúgy néz ki az USB. De, de kábel. látszik. Na, hogy? A... Kábelen nem látszik, mert egyrészt ugye bár divat lehet, hogy hú, most minden kábel fehér legyen, mert az olyan a menő. A másik pedig az, hogy, ami nagyon tetszik, a retro stílusú kábelek, amik szövet zsinort kapnak, mint a régi vasalók, Igen. ami nagyon jó kis retro hatása van. Nem, nem a kábel kiülső oldalát kell nézni, hanem magát a csatlakozót. Maga a csatlakozó színe elárul, mert hogyha belegondol az ember, láttuk már feketét, fehéret, kéket, és ez a döntő információ, ugyanis ez szinkódolással jelölik meg. Legalábbis az USB-nél. Az USB-nél pontosan, hogy mit jelent. Vegyünk gyorsan át, a legelső szín az a fehér volt. Ez volt az USB 1.0, ezzel már elég ritkán lehet találkozni, de hogyha kezünkbe kerül egy ilyen, ilyen kábel, a legelső, amit megteszünk, hogy fogunk egy kést vagy ollót, és szépen gyorsan feldaraboljuk, hogy többet ne kerüljön a kezünkbe, mert egy ilyen jelentéktelen tig, 12, 12 megabites átvitel tud produkálni, amivel gyakorlatilag a postán feladom, akkor is gyorsabban átír az adat, mint hogyha ezen próbálkozunk. Akkor jöjjön a fekete. A fekete, ez bizony már a következő a 2 USB 2.0, nulla. Ez gyakorlatilag ami az utóbbi években úgy igazán el volt terjedve. Ez nagy ugrás volt azért. Ezt igen, ez nagyon én. nagy, ugyanis 12 megabitől, igen, uh -huh. 480 megabitre nyomta fel a sebességet, és hát gyakorlatilag ez volt az, ami ugye a mobiltelefonokkal együtt elterjedt ismert volt. És ez még kismiska ahhoz képest, hogy... Amit a kék tud! Bizony, bizony, vajon a kék a 3.0-ás. Nagyon sok kábel egyébként, ebből az alaptipusból a kábel is kék, hogy felhívja rá figyelmet, de bizony, egy gyönyörű szép kék színe van mind a csatlakozónak, mind a dugónak, ugyanis már ez... Nagyon megnyomták, ez már 5 gigabitet tud átvinni másodpercenként. Azért az nem semmi. A, a, óriási a növekedés, ebbe 12 a gigabit. 2 megabit-től 5 gigabit, gigabitig vagy. Igen, miért? igen, tehát ez egy óriási ugrás, ebbe futott bele a, a, az ismerősöm, hogy bizony ő egy fekete kábellel próbálta a kék adott mennyiséget átvinni, ami neki nem jött össze. Tehát, Jó, egyébként ő jogosan mondja, hogy ezt nem kommunikálták, vagy, vagy nem ott kommunikálták, ahol neki szüksége lett igen, volna. Igen, igen. És az a vicces, hogy tulajdonképpen a 3.0-as technológiát 2008-ban határozták meg. Azóta már lehet, rá lehet bukkanni újabb színekre is. Tehát például ott van a, a 3.1-es, ami a türki szín, egy kéknek egy átmenete, ajaj, ajaj, ami ajaj. nem sokkal változik, viszont megduplázza a sebességet. Uh -huh. És aztán utána meg ott van még a piros dugó is, ami már a 3.2-es USB, ami megint csak rádupláz. Ember legyen a talpának ezt tudja követni, nem? Igen, igen. Amit mostanság gyakran bele lehet futni ebbe, az az, amikor a különböző falitöltőket, töltőket, amiben az usb bele dugni a konnektorba, azoknál jelentek meg ezek, ezek a színek. Tehát én most már azt javaslom, hogy akár USB elosztót veszünk, akár kábeleket, akár a képeket, gépeket nézzük, nagyon figyeljünk oda a székkiosztásra, felejtsük el a feketét, minimum a kék, de inkább a türkiz vagy a piros. Véget ért a mai postmodem köszönöm a részvétel Dr. Bódi Zoltánnak, Justín Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, Rész Betyár Gábornak és a hangmester kollégánknak Pozsonyban Zsabka Leventének. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva viszontlátással a Youtube-on, viszonthalásra a Pátja Rádióban, Szilágy Árpadot hallották. Postmodern.